Sura Al-Ahzab kamadina kama Madina. Sura hii imeanza kwa kumtaka mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam amche Mwenyezi Mungu na amtegemee yeye. Tena ikaingia kuzungumza juu ya masala ya watoto wa kupanga na ikakataa kuwa hao wana wanaowalea kuwa ni watoto wao khasa na ikataja mapenzi na utiiifu wa Mwenyezi Mungu aliyowajibisha kwa ajili ya mtume wake na hishma na kuwatukuza mamama wa waumini yani wake za mtume. Na sura imeeleza ahadi aliyoichukua Mwenyezi Mungu kwa manabii wafikishe ujumbe na ikafafanua habari za vita vya vi Ahzab yani vita vya vi makundi na hofu na misukosuko iliyokuwako na vipi mshoho wa uamini wakashinda na ahadi ya Mwenyezi Mungu ikatimia. Na sura hii ikashughulikia kutaja adabu ambazo zinawapasa wake za mtume kuzifuata na wajilazimishe nafsi zao kuzishika. Tena ikaangukia kuzungumza juu ya watoto wa kupanga na ikavunja ada ya siku za kijahilia za ujinga ilipokuwa kuharimisha mtu kuoana na mwana wa kupanga ambaye kwa hakika ni halali yake. Na sura ikamsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam na ikamthibitishia aliyokuwa anastahiki na ikahusia kustareheshwa na kumwacha kwa wema mwanamke anayepewa talaka kabla ya kuingia harusi na ikamhusisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa imemhalilishia mwanamke aliyejitolea kuolewa naye na ikasema wazi kuwa halali kwake kuzidisha kuoa wa wanawake wengine baada ya hao tisa aliyokuwa nao kisha sura tukufu ikabainisha yanayowajibikia waumini kuyafuata wanapoingia nyumba za nabii kwa ajili ya kula na kuwa wakishawaende zao na juu ya kuuliza wake zake nyuma ya pazia. Na sura ikawataka mamama wa waumini yaani wake za mtume sallallahu alaihi wasallam wataremsha mitandio yao juu ya vifua vyao. Na sura ikazungumza juu ya saa na vitisho vya kiyama na ikatoa nasaha ya kumcha Mwenyezi Mungu na kusema maneno yaliyo na ikahitimishia kwa kutaja jukumu la Mwenyezi Mungu alilobeba mwanadamu hali mbingu na ardhi na milima ilishindwa kulibeba kutokana na hayo inaonekana kuwa makusudio muhimu kabisa ya sura hii ni maneno juu ya watoto wa kupanga na kuivunja ada iliyokuwa imeenea wakati ule kuharimisha kuwaoa wana wa kupanga ambao ni halali kwao na ihsani ya Mwenyezi Mungu kuwafanyia waumini kwa ushindi kuwashinda washirikina kama alivyoahidi na kufafanua sharia aliwawekea Mwenyezi Mungu waumini wanapoingia nyumba za Nabii sallallahu alayhi wasallam na kuharimishea kuoa wa wake zake baada yake na kuzipanga adabu maksusi zilizo khusu mamama wa waumini yani wake za mtume sallallahu alayhi wasallam bismillahirrahmanirrahim kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwingi wa rehma, Mwenye Kurehemu. Ya ayyuhan nabiy ittaqillaaha wala tuti'il kaafireena wal munaafiqin. Innallaaha kana 'aliiman hakeemaa. Ewe nabii, mche Mwenyezi Mungu wala usiwatii makafiri na wanafiki. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kujua, mwenye hikma. Wattabi ma yuha ilaika min rabbik inna allaha kana bima ta'maluna ta khabira. Nafuata uliofunuliwa kwa wahi kutokana na Mola wako mlezi. Hakika Mwenyezi Mungu wanazo habari ya mnayoyatenda. Watwakkal ala Allah. وكفى بالله وكيلا نمtegemee Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu wanatosha kuwa ni wakutegemewa. Ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi wa ma ja'ala azwajakum la'ituhohiruna minhunna ummahatikum Wama ja'ala ad'iyaakum abanaaakum dhalikum qawlukum bi afwaahikum wallahu yaqulu alhaqqa wa huwa yahdi as-sabeel Mwenye Mungu hakumwekea mtu yeyote kwa nyoyo mbili ndani ya mwili wake wala hakuwafanya wake zenu ambao mnawalinganisha migongo yao na migongo ya mama zenu huwa ni mama zenu wala hakuwafanya watoto wenu wa kupanga huwa ni wana wenu hasa hayo ni maneno ya vinywa vyenu tu na Mwenyezi Mungu ndiye anayesema kweli na ndiye anaeongoa njia ud'uhum liabaihim huwa inda undallahu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 wakana Allah huwa rahima. rrahima waiteni kwa baba zao maana huo ndio wadilifu zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu na ikiwa hamwajui baba zao basi ni ndugu zenu katika dini na rafiki zenu wala silawama juu yenu kwa mlivyokosea lakini ipo wama katika yale ziliofanya nyoyo zenu kwa makusudi na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe مَن يَقْرَأْ هُوَ أَنَّ النَّبِيَّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أمهاتهم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 kana nabi ni bora zaidi kwa waumini kuliko nafsi zao na wake zake ni mama zao na jamaa ni karibu wao kwa wao katika kitabu cha Mwenyezi Mungu kuliko waumini wengine na wahamiaji ila muwe mnawafanyia wema marafiki zenu haya yamekwisha andikwa kwa kitabuni wa minan wa min wa min nuuhin wa ibraheema wa moosa wa eesa ibn maryam wa akhadhna minhum mithaqan ahadi kwa manabii na kwa wewe. Na Nuhu na Ibrahim na Isa mwana wa Mariamu. Na tulichukua kwao ahadi ngumu. Yas'al as 'an sidqihim وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا إِلَى أَوْلِي ذِهِ وَقَوْلُ جُوَيَّهُ وَقَوْلُهُمْ <تصفيق> نعم وانداليه مكافري عذاب او chungو يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترونها وكان الله بما تعملون بصيرا اني مليؤمني zikumbukeni neema za Mwenyezi Mungu zilio juu yenu pale alipokufikilieni majeshi nasi tukiyapelekea upepo na majeshi yaona. na Mwenyezi Mungu anayaona mnayoyatenda jaukum min fawkikum wa min asfalam minkum wa izzaqatil absar wa balagatil qulubul wa izzaratil absar wa balagatil lhanajira hanajirat billahi dhununa Walipokujieni kutoka juu yenu na kutoka chini yenu na macho yalipokodoka na nyoyo zikapanda kooni Nanyi mkamdhania Mwenyezi Mungu dhana nbali bali Kunalikatulilmu'minun wazalzulu zilzalan shadida Hapo ndipo walipojaribiwa na wakati kiswa mtikiso mkali Wa idhyaqul munafiqun fi qulubihim maradun ma wa'adana Allahu wa rasuluhu na waliposema wanafiki na wale wenye maradhi katika nyoyo zao Mwenyezi Mungu na mtume wake hawakotuahidi ila udanganyifu tu wa idh kala minhum ya ahla yathrib la farji'u wa yasta'dhinu fariqu minhum an-nabiy yaquluna inna buyutana 'awratu wama hiya bi'awrah in yuniduna illa firara nakundi moja katika miongoni mwao liliposema enyi watu wa Yathrib hapana kukaa nyinyi rudini na kundi jingine miongoni mwao likaomba ruhusa kwa mtume kwa kusema Hakika nyumba zetu ni tupu wala hazikuwa tupu hawakutaka ila kukimbia tu walau dukhilat alayhim min aqtarha thumma suilu fitnata la'atuha wama talabthu biha illa yasiira na law kuwa wangelingiliwa kwa pande zote kisha wakatakiwa kufanya khiana wangelifanya na wasingeli sita ila kidogo tu wa laqad kanu min qabla la yawalluna aladaba wa kana ahadullah masula na hakika walikwisha mwahidi Mwenyezi Mungu kabla yake kwamba hawatageuza migongo yao na ahadi ya Mwenyezi Mungu ni yenye kuulizwa ulaiyan fa'akumul firaru fa tarantum min almauti aw alqatl wa idha la sema ukimbia hakukufaeeni kitu ikiwa mnakimbia mauti au kuwawa na hata hivyo hamtastereheshwa ila kidogo tu ulman dhaladhi Inna Allahi in arada bikum su'an aw arada bikum rahman wa la yajiduna lahum min dunillahi Sema ni nani ukukulindeni na Mwenyezi Mungu pindi akikutakieni uovu au akikutakieni rehema wala hawatapata mlinzi wala msaidizi isipokuwa Mwenyezi Mungu. Qad ya'lamu Allahul mu'awwiqina minkum wal qaalina halum halamma ilayna wala ya'tuuna al ba'sa illa Hakika Mwenyezi Mungu anawajua hao, wanaozuilia na wanaoaambia ndugu zao. Njoni kwetu. ولا هاوى ينجي فيتان الا قليلا تو اشهتن عليكم فاذا جاء الخوف رايتهم ينظرون اليك تدور اعينهم تدور اعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِالْسِنِّهِ حِدَادًا أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا Ikifika hofu utawaona wanakutazama na macho yao yanazunguka kama yule ambaye aliyezimia kwa kukaribia mauti. Na hofu ikiondoka wanakuudhi ni Nao ni mabakhili kwa kila laheri. Au hawakuamini. Basi Mwenyezi Mungu amevibatilisha vitendo vyao. Na hayo kwa Mwenyezi Mungu ni mepesi. <tipos> وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّو لَوْ أَنَّهُمْ بَادُوا فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَن أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا ي إِلَّا قَلِيلًا na yakija hayo makundi watatamani laiti wao wako majangwani pamoja na mabedui, wakiuliza habari zenu na lao wakiwa pamoja nanyi hawapigani ila kidogo tu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatu liman kana yarjullahu Limn kan kan yirju Allah wa al akhir wa zakara Allah kathiran Haqiqatan mnayo kwa mtume wa Mwenyezi Mungu Kwa naye mtaraji Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho na akamkumbuka Mwenyezi Mungu sana walamma raa almu'minuna alahzaba qalu hadha ma wa'adna allah wa rasuluhu wa sadaqa allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa wa taslima nawaumini walipoyaona makundi walisema haya ndiyo aliotuahidi Mwenyezi Mungu na mtume wake na Mwenyezi Mungu na mtume wake wamesema kweli na hayo hayakuazidishia ila imani na utifu. utii. Minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullah alayhi faminhum man qad nahbahu wa minhum man yantadir wama badalu tabdila miongoni mwa muumini wapo watu Waliotimiza timiza wali na Mwenyezi Mungu baadhi yao kufa na baadhi wanangojea wala hawakubadilisha hata kidogo yajazi allahus sadiqina bi sidqihim wa yu'adhdhibal munafiqin in sha'a aw alayhim Inna Allaha kana ghafurar rahima Ili Mwenyezi Mungu wa wa wakweli kwa sababu ya ukweli wao na waadhibu wanafi kipindi akitaka au apoketo bayao Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe, mwenye kurehemu. Wa raddallahu allazeena kafaroo bighaydihim lam yanalu khayra wa kafallahu almu'mineena alqitaal Wakaana Allahu aziza. Na Mwenyezi Mungu aliwarudisha nyuma makafiri juu ya ghadhabu yao Hawakupata kheri yoyote Na Mwenyezi Mungu amewatosheleza waumini katika vita Na Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu na uweza Wa anzala min ahlil faya swim wa qadhafa fi qulubihim ar fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqan na akawaterimsha waliy wal katika watu wa kitabu kutoka katika ngome zao na akatia hofu katika nyoyo zao baadhi yao mkawa mnawau na wengine mnawateka wa arathakum arbahum wa diyarahum wa amwalahum wa aqall lam tatauha na ardhi zao na nyumba zao na mali zao na ardhi msiyopata kuikanyaga na Mwenyezi Mungu ni mwenye uweza juu ya kila kitu. Ya ayyuhan nabiy qul li azwajika in kuntunna turidna alhayata dunya Fata'alaina umatti'kunna wa usarihkunna Ewe nabii waambie wake zako ikiwa mnataka maisha ya dunia na pambo lake basi njoni nitakupeni kitoka nyumba na kukuacheni mwachano mzuri ntun turidna Allah wa rasuluhu wad daral akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsinati ajran 'azima na Mwenyezi Mungu wake ya khaira. Basi Mwenyezi Mungu amewaandalia wafanya mema miongoni mwenu malipo makubwa. Yaani ya sa an-nabiy man ya'ti minkum nabifahishatin mubaynati yudafalha alazabu dhifain. Wa kana ala allahi yasira. Enyi wake wa Atakaifanya uchafu dhahiri miongoni mwenu atazidishiwa adhabu mara mbili na hayo kwa Mwenyezi Mungu ni mepesi. Wa mayaqunut minkun lillahi wa rasulih wa ta'mal salihan ajraha marratayn Nuktihaa ajraha marataini wa'atadna laha rizqan karima Na miongoni mwenu atakayemtii Mwenyezi Mungu na mtume wake na akatenda mema tutampa malipo yake mara mbili na tutamwandalia riski ya ukarimu ya nisa annabiy lastunka ahadin minan nisa inittaqaytun fa la tahdhan bil qawl faytuma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa hey, nyinyi si kama yeyote katika wanawake wengine kama mna mche mungu basi msiregeze sauti zenu akaingiya tamam mwenye maradhi katika moyo wake nasemeni maneno mema wakarna fi buyuti kuna wla tabarajna tabarruja ljahiliyat lula wakimna wa alslah wa aqimnas salata wa atinaz zakata wa atina llaha wa rasuluh inna ma yuridu llahu li yuzhiba ahla albayti wa yutahhirakum nakayeni majumbani mwenu wala msijishawwe ya kijahiliya ya kizamani nashikeni sala natweni zaka Namtiini Mwenyezi Mungu na mtume wake. Hakika Mwenyezi Mungu wanataka kukuondoleeni uchafu enyi watu wa nyumba ya mtume na kukusafisheni barabara. Wa ma yutla fi buyutikun min ayati Allahi wal hikma Inna Allaha kana latifan khabira Nakumbukeni ya somoayo majumbani mwenu katika aya za Mwenyezi Mungu na hikma Kwa hakika Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa mambo ya siri namo nyhabari innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati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 وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ الله كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ الله لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا حقيقة وإسلام ونامة و إسلام ونواك و مؤمن ونامة و مؤمن ونواك و طيوف ونامة و طيوف ونواك و نسمعوا قولي ونامة na wanawake na wanausubiri wanaume na wanawake na wananyenyekevu wanaume na wanawake na watoao sadaka wanaume na wanawake na wanaofunga wanaume na wanawake tupu na tupuzao wanaume na wanawake na wanaomdhukuru Mwenyezi Mungu kwa wingi wanaume na wanawake مَنِ الذِي مَنْهُ وَأَمْهَادِيهِ مَسَامَحَةٌ وَأُجْرٌ كَبِيرٌ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ wa man ya'sil laaha wa rasuulahu faqad dhalla dhalaalan kwa muumini mwanamume wala muumini mwanamke kuwa na khiyari katika jambo Mwenyezi Mungu na mtume wake wanapokata shauri katika jambo lao na mwenye kumwasi Mwenyezi Mungu na mtume wake basi hakika amepotea upotofu uliowazi. Wa ithqulu lilladhi an'ama Allahu alayhi wa an'anta alayhi amsik 'alayka zawjuka wattaqilla امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس وتخشى الناس والله احق ان تخشاه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 Wakaana amrullahi mafuula. Na ulipomwambia yule Mwenyezi Mungu aliyemnemea nawe ukamneemesha Shikamana na mkeo na mche Mwenyezi Mungu na ukaficha nafsini mwako aliyotaka Mwenyezi Mungu kuyafichua. Nawe ukawachelea watu. Hali Mwenyezi Mungu ndiye mwenye haki zaidi kumchelea. Basi zaidi alipokusha haja naye tulikouza wewe elezi wata mko waamini kuoa wake wa watoto wao wa kupanga watapokuwa wa timiza nao shuruti za talaka na amri ya Mwenyezi Mungu ni yenye kutekelezwa Ma kana 'alan nabiy min haraj fi ma faradallahu sunnata sunnatallahi fi ladina khalaw min qabl وكان امر الله قدرا مقدورا. hapana ubaya kwa nabii kufanya aliyomhalalishia Mwenyezi Mungu. huo ndiyo mwendo wa Mwenyezi Mungu kwa waliopita zamani. na amri ya Mwenyezi Mungu ni kudra iliyokushakadiriwa. kadiriwa yuballighuna risalati llahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa wa billahi hasiba waliyakuwa wakifikisha risala za Mwenyezi Mungu na wanamogopa yeye na wala hawamwogopi yoyote isipokuwa Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu ndiye atoshai kuhisabu na kana muhammadun aba ahadin mirjalikum wala kirusulallah Walakin Rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli shay'in alima Muhammad si baba wa yoyote katika wanaume wenu bali ni mtume wa Mwenyezi Mungu na mwisho wa manabi na Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa kila kitu. Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Enyi Mdhukuru mdhukuruni Mwenyezi Mungu kwa wingi wa kumdhukuru Wasabbihuhu bukratan wa asila. Naam takaseni asubuhi na jioni. <tip> yusalli alaykum wa malaikatu li yukhrijakum min adh-dhulumati nur wa kana rahima yeye na malaika wake na kurehemuni ili kukutoweni gizani muende kwenye nuru نعم لمن يكو رحمه المؤمنين تحيتهم يوم يلقونه سلام واعد لهم اجرا كريما na amewaandalia malipo yukarimo. ya ukarimu. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa Ewe Nabii, hakika sisi tumekutuma uwe shahidi na mbashiri na moyaji wadaiyan ila Allahi biidnihi wasirajan munira Namuitaji kumwelekea Mwenyezi Mungu kwa idhini yake na taa yenye kutoa nuru wabashiril mu'min na wa bashshiril mu'minina bi ann lahum minallahi fadlan kabeera Na wabashiria ya kwamba wana kubwa inayotoka kwa Mwenyezi Mungu Wala tuti'il kafirina wal munafiqina wa daa 'ala Allah Wakafa kafa billahi wa kilana makafiri na wanafik na usijali udhia wao nae mtegemee Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu anatosha kuwa mtegemewa. Ya ayyuhalladhina amanu itha nakahhtumul mu'minati thumma thallaqtumuhum min kabli an tamassuhun. ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَالَكُمْ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ۚ أَيُّمُؤْمِنٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ kisha mkawapa talaka kabla ya kuwagusa basi hamna eda juu yao mtakayoihisabu basi wapeni cha kuwaliwaza na mwawache kwa kuwachana kwa wema ya ayuha an-nabiyu inna ahlalna laka azwajakal latii ataitai ujurhum wama malakat yaminak وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِنْ مَمْلُوكَةٍ فَكَفَّارَةٌ لَّهُنَّ أَن يَطَعْمَنَّ مِمَّا يَأْكُلُونَ الْمُحْصَنَةَ اللَّهُ عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النبي أن يستن كي ها خالصا لك من دون المؤمنين قد عللنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم وما ملكت ايمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ايه نبي تمكوا حلل اشياء وكذا وكلووا بها na uliowamiliki kwa mkono wako wa kulia katika aliyokupa Mwenyezi Mungu na mabinti ya ami zako, na mabinti wa shangazi zako na mabinti wa wajomba zako na mabinti wa dada za mama yako waliohama pamoja nawe na mwanamke muumini akijitoa mwenyewe kwa nabii kama mwenyewe nabii akitaka kumoa na halali kwako wewe tu sio kwa waumini wengine sisi tunajua tuliwafaridhia wao katika wake zao na wanawake ilio mikono yao ya kulia ili isiwe dhiki kwao na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe mwenye kurehemu turji man tashao minhun wa tu'wi وَمَن ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُمْ وَلَا يَحْزَنُنَّ وَيَرْضَوْنَ بِمَا آتَيْتَهُمْ كُلُّهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ Wakaana Allahu aliman halima unaweza kuakhirisha zamu kwa umtakai katika wao na umsogeze umtakaye na kama ukimtaka yule uliyemtenga, uliemtenga basi vibaya kwako kufanya hivi kutapelekea burudike macho yao wala wasihuzunike na waweradhi juu ya kile unachowapa wao wote na Mwenyezi Mungu anajua yote moyoni mwenu اما منenzi Mungu ni mwenye kujua mwenye hikma la yahillu lakannisa min ba'd wa la an tabaddala bihinna min azwajin wa law a'jabaka Wakana Allahu ala kulli shay'in raqiba Baada hawa hakuhalaliki wewe wanawake wengine wala kuabadilisha kwa wake wengine ingawa uzuri wao ukikupendeza isipokuwa yule uliyemiliki kwa mkono wako wa kulia na Mwenyezi Mungu anachungua kila kitu. Ya ayyuhalladhina amanu la tadkhulu buyutan إلا illa an yu'dhana lakum illa an yu'thana lakum ila ta'amin ghayra nadirin ilayhi walakin itha du'ityum fadkhulu faitha ta'amtum fantashiru wa la mustanisina lihadith inna dhalikum kana yu'thina nabiyyan fayastahyi minkum والله لا يستحي من الحق واذا سالتموهم متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهم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 Msiingie nyumba za Nabii ila mpewe ruhusa kwenda kula, msio ya kiwive, Lakini mtakapoitwa basi ingieni, na mkishakula tawanyekeni. Wala msiweke mazungumzo. Hakika hayo yanamouudhi Nabii na yanakustahini. Lakini Mwenyezi Mungu hastahi kwa jambo la haki. na ninapowauliza wakeze haja, waulizeni nyuma ya mapazia. Hivyo ndiyo usafi zaidi kwa nyoyo zenu na nyoyo zao. Wala haikufalieni kumudhi mtume wa Mwenyezi Mungu wala kuoa wake zake baada yake kabisa. Hakika jambo hilo ni kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Inkidhihirisha in chochote kile au mkikificha basi hakika mwenyezi Mungu ndiye mwenye kujua kila kitu la junaha fi wala wala ikhwani wala ikhwanihin wala, ikhwanihin wala اخواتهم ولا نسائهم ولا ما ملكت ايمانهم واتقوا الله ان الله كان على كل شيء شهيدا ابا نوبايا قاو كونانا نبابازاو ولا واتوتووا ولا wala watoto wa ndugu zao wanaume wala watoto wa ndugu zao wanawake wala wanawake wenzao wala wale ilio wamiliki mikono yao ya kulia na enyi wanawake mcheni Mwenyezi Mungu hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kushuhudia kila kitu inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Hakika Mwenye Mungu na malaika wake wanamsalia Nabii Enyi mlioamini msalieni naye msalimu kwa salamu Innal ladhina yu'dhuna Allah wa, wa, na wa, wa rasuluhu la'anahumullahu فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا حَقًّا وَنُؤْذِي مُنْيِذِ مُنْغُ وَنَطْمُ مَوَكِ مُنْيِذِ مُنْغُ وَأَمْوَالَاعِنِ دُنْيَانِ وَآخِرَةَ وَأَمْوَانْدَلِيَ عَذَابُ يَا كُفَدِي وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَكْتَسَبٍ فَقَدِ faqad ihtamalu muhtana wa ithman mubina awali wanaouaudhi waamini wanaume na, wa na, wa wa na, na wanawake pasina wao kufanya kosa lolote بِلاَ شَكَّ وَمُبْهِبًا ظُلْمًا كَبِيرًا وَذُنُوبَ ذِي الْظَّاهِرِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ Dhalika adna an yu'rafu matha wa Allahu gafura rahima Ewe nabi wa ambie wake zako na binti zako na wake za waumini wajiteremshie ngoo zao hivyo ni karibu zaidi kuweza kutambulikana wasiudhiwe نما منزي مungu ni mwenye kusamehe mwenye kurehemu لا اِلَّم يَنْتَهِي الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي <تصفيق> الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِم la nugriyan nak bihim thumma la yajawirunka fiha illa qalila Kama wanafiki na wale wenye maradhi nyoni nao na waene zao fitna katika Madina hawatoacha basi kwa yakini tutakusalitisha juu yao kisha hawatakaa humo karibu yako ila muda mchache tu mal'uni aina ma suqifu ukhidu wa qutilu taqutila popote watakapoonekana watakamatwa na watauliwa kabisa sunnatullahi fi ladhina khala min qabl walan tajid lisunnati llahi hii ni ada ya Mwenyezi Mungu iliyokuwa kwa wale waliopita zamani wala hutapata mabadiliko katika ada ya Mwenyezi Mungu yes alukan nasu qul inma watu wanakuuliza habari ya saa sema ujuzi wake uko kwa Mwenyezi Mungu na nini kitakujua Pengine hiyo saa iko karibu. Inna Allaha la'ana al-kafirin wa a'adda Hakika Mwenyezi Mungu amewalaani makafiri na amewaandalia moto na uwaka kwa nguvu. fiha la Watadumu huko milele awampati mlinzi wala wakuo nusuru ya laitana ata'na ata siku ambayo nyuso zao zitapinduliwa pinduliwa katika moto watasema la iti mti Mwenyezi Mungu na mti mtume waqalu rabbana asadatana wa kubara ana Na adalluna wetu mlezi hakika sisi tuliwatii bwana zetu na wakubwa wetu nao ndio waliotupoteza njia rabbana atihim du'fayni min al'adab atihim du'fayni min al'adab wal'anhum mola wetu mlezi wape wao adhabu mara mbili na uwalani laana kubwa ya ayuha alladhina amanu la takunu kal ladina musa fabarrahu allah mimma qalu wa kana inda allah wajiha eni mliamini msiwe kama wali waliomtadisha musa lakini Mwenyezi Mungu akamtakasa na walioyasema naye alikuwa mwenye heshima mbele ya Mwenyezi Mungu Enyi mlioamini mcheni Mwenyezi Mungu nasemeni maneno ya sawa sawa yuflih lakum a'malakum wayaghfir lakum wa yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fauzan 'azima Abati kukutengenezeni vitendo vyenu na kusameheni madhambi yenu na anayetii Mwenyezi Mungu na mtume wake bila shaka amefanikiwa mafanikio makubwa In... عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا فَأَبَيْنَا أَن نَحْمِلَنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا وحقيقة سيسي ulikadimisha amana kwa mbingu na ardhi na milima na vyote hivyo vikakataa kuichukua na vikaogopa lakini mwanadamu akaichukua hakika yeye amekuwa dhalimu mjinga li'adhdhiballahu almunafiqina walmunafiqati walmushrikina walmushrikati wayatubu Allahu ala almu'minina walmu'minat Wakana Allahu gafura rahima Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anawaadhibu wanafiki wanaume na wanafiki wanawake na washiriki na wanaume na washiriki na wana wanawake na anawapokelea toba waumini wanaume na waumini wanawake na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe mwenye kurehemu